Aktiviti pakhida tidak bersalahkan dengan makhluk ramai, tidak berjalan. Selagi tidak ada problematisan tersebut, menurutkan orang yang menyiasat. Dia tidak bergerakkan sama ada pakhida, pakhida, makhluk ramai, makhluk ramai, makhluk ramai, sehingga tidak ada keputusan yang terdapat di pihak perwakilan tidak balik dah berhubung asal the person is in offense artikel 3 konstitusi kandungan itu berkom dan tampak tidak manfaat akan masih harus kalau ada hukum nanti manfaat dia berkata, kenapa surat parole Di diseap hari ini, tidak mengeluarkan suara Ini satu rakaman yang kena kena sedar bahawa pada awal Islam ketika mula mula sholat itu diwajibkan pada tahun yang ke sebelas daripada tuhankita dua tahun sebelum Islam sholat wajib siap pun tidak baca perlahan, mana pun perlahan, pada Takut kepada rencana musuh, kahnya kuat, kuat. Diberi tahu zaman Islam itu adalah Islam, tuh yang tidak ada berdiri, yang tidak ada kekuatan apa macam bila, macam amanah, macam ramai, macam jah, macam wali, berterus terusan boleh musuh. Semuanya mereka adalah semua jumuh yang terpisih dari siang apa sepaskatan dan wajib kuat siang dan sebagainya maka hukum itu tetap siang di siang hari tapi semaya wajib waktu-waktu dengan sunnah tapi semaya cuman kuat semaya kuat main kusus kuat main kusus kuat dan yang patah-patah itu tidak menyenangkan kita semua orang-orang kita ada kekalangan umur yang susah mana semaya ketawa orang beramal um, semaya amal dan makar. Sona siang itu bersihkan, malam biarkan. Tapi tak pasti. Nampaknya kalau kita orang semaya malam pelan. Nsaya tak tahu. Musuh dah saya dengar suci namaNya, dia orang tidak lagi Masuk asal. <laughs> Saya kasihan, saya kisah saya Saya cukup sempai Allah pun takkan Dia di Tak puji sebabnya pun Sampai itu saya ikut dia Dah sampai dia baca dah hayat Itu dengan berjalan pahala kawan saya Dia memorakak pun Saya dah memorakak Sebab dia sunnah Tapi dia pergi ke dalam pohon Oh, di sana pasukan dia. Itu juga ada. Coba kita lihat. Itu satu. Sebab betul betul ni. Engkau tidak fikir ini. Engkau tidak baca. Banyak tamadun budiyo. Tamadun budi mana nya? Itulah yang Nabi kata. Adakah Mahdi orang jauh dah tidak tahu. Saya tahu, tapi kita tidak faham. Tapi yang ini faham. Supaya merakamkan klasik itu lah. Kita semua yang berkhidmat, kita semua yang terdapat, oh mereka semua, oh mereka semua, kita semua tidak mahu nak cabur, oh tak banyak. Bolehkah Boleh. makmum mengikut imam rukun sujud sebelum sempat imam berdiri? Kehidupannya tidak boleh. Hadis wahai Nabi, in nama Tuhan yang maha diatas kami ikut kehidupan para pakar bil, wajiblah katakan ke kamu, wajib lima persen ini, dijadikan imam kepada kamu untuk berimam dalam majlis. Jangan kamu ikutnya, ikut kehidupan para katakan bil dan Allahu akbar kalau kita buat waktu dulu dah kan? tuntut model buku ni tak apa boleh sekadar model buku gini mah tapi jangan lebih ber tiga ruku yang panjang kalau kita buat tuntut buku ni mah lebih tiga ruku yang panjang maka terdapatlah Terputuslah kemakmuran kita dengan ibu Terputus, terputus mahal yang tidak usah Pergium semayang pun tidak usah Jadi jangan buat begitu Mengapa yang disuruhkan Tiga rukun yang panjang Sementara panjang ini contohnya Macam panjang Itu rukun panjang Rukun, rukun panjang Yang tidak, rukun panjang Sujud, rukun panjang Tiga terpas Lima terpas Kita berlanggan tadi maka terkhususlah hubungan kita dengan imam para liga itu kisah itu, oh dia monologi, imam tak tak kebebasan, dia tak kebebasan boleh, saya boleh satu bukan hukum bukan hukum tapi dimana laki, tak tak tertutup kelimaan apa yang terdekat itu? ia adalah apa yang terdekat selesai dikisah, berkata apa tidak sesua. Dia juga dia mengaku beriman dengan iman. Seimam dan semayan. In sebut macam tambah Nabi dah betul selesa semayan. Terang masjid haram rawat dia dia macam dia nampak. Dia senang dia tak apa Takut pun sama dengan iman. Tiada siapa loh yang tak dipuji. Iman yang aku rasa, iman aku aku bertujuan tujuan. Bisanya, dalam kamu tak ada pasal bukan bukan. Murafi itu, bukan. Tapi, murafi. Kalau ada di situ, imam dan e, dan semuanya. Sepayang dan orang-orang lain. Kan banyak orang yang panjang. Quran, orang-orang itu, itu dia orang Jadi, dia bercakap di arah. Jadi, imam lupo, anju, Jadi, dia, dia itu, kok dia orang-orang? Hancur, saya dan hadiah ini. Itu kan. Yang ketua, banyak ada orang. Baru, tapi dia, dia selesai seperti dia dapat ke sujud yang terakhir pasal imam kat masjid pun baca takbir ya, dia masih terasa dengan sujud ya. ya, dia imam hampir nak bagi salam dia boleh dia betul sujud dia ya, suju, ya dia sujudlah noh perbuatan itu dia pandang ni pandang bermacam Perhatikan, semua jenis jenamaan itu imam dan tujuh imam itu juga pun ada. Tapi apa? Imam sudah cukup macam Ini adalah anda, apa nak beri dia nak beri kamu dah beri dia loko kamu loko ini mana nama saling, beri imam itu kan berbicara, kamu berang berbicara. Masuklah tu lah, kalau dah menyaharang belengkakkan tahap, tahyak dan tiga tahap. Ibu habis saya dengan kena wana ahlul muhammad. Nah. Imam Chana pernah jadi kan? Yang Chana? Yang Chana? Rasulullah Muhammad kembali dan kau dah menikah dengan penyidik. Yang Chana? Chana? Chana juga ada cerita dia. Lokom di Chana itu. Chana. Baik, kita perlu tindakan. Kita ada imam dia. Cuba Chana. Ibu tu isak dalam imam jek tak ada benda berdekatan. Imam berdekatan ada yang tu loh, selamat masuk. Imam baca baca lagi tanya ketinggalan. Allah beri maka jatuh, maka akar tu, maka ser tu, maka ser tu, maka ber ini. Ia penting sekali kau yang senam dari ini loh. itu untuk diikuti dengan loh. Kalau jangan senam mina suruh nama senam ada Esok pagi sudah doa doang, kecukupan satu minggu. Apakah lagi faham dan mencerahkan korban dengan meninggalkan istri yang berziarah kepada Allah? Sejak bila kita kira maknanya di bulan mempunyai pasangan istri adalah masalah? Ya. Di Nabi kita semuanya Sudah hasil pertama-tama dan Tapi tidak ada masjid Semangat dengan kerja Kerja untuk orang saja Lepas kerja wabat Tapi kita berkawin Masjid dan zaman Tapi dengan Aisyah Kita berkawin Tapi yang kurang ada di sana Sembilan orang saja Masjid dia wafat min wa la. Dan dia berhijrah sebuah sebuah sebuah untuk menenangkan. Dan dia menerima izin dari Nabi tajiz di sana di negeri ceri. Dia datang. Orang Syekh Ahmad datang bersama dengan rukyah. Jadi dia cinta sama Aisyah. Apa mereka pergi ke sana? 3 hari. Itu Dia sangat ketika tentang paura itu kena tadi ini sih. Saya enggak tahu. Padahal cara membenarkan cara kan kan kan ada kita mampu waktu tidak ya dua itu misalnya di sini kita pusat tidak dalam perjalanan itu. Apakah jika ada gunung yang por dosa besar seperti Cina kalau tidak tahu lah ada contoh begitu dapat mengendahkan jauh pada nazar Allah subhanahu wa taala mani boleh sebenarnya terjawab itu waktu sahaja lepas itu dia dapat lepas sampai ke akhir jawapan kalau kesalahan itu diwarakan Allah tak ada sahaja dia dapat nasihat Kadang-kadang yang mengajakkan orang-orang itu berpaksa yang sesuai dengan percayaan. Nah, dengan percayaan itu dibuat dengan Allah dan dengan manusia. Bukannya. Contoh, dia, dia, dia menangkap perintah Allah kepada manusia, macam contoh, dia curi, dia tawar. Lata perangkat Tuhan, ada ayat, Tuhan ada tubuh, Angwa, Takun bayi, Takun bayi, Jangan, Lengguan juga, Denangkap Tuhan, Dan diaklul, Menangkap Hukum manusia, Kalau tidak manusia begitu, Dia ambil tenaga kebanyakan, Kalau tidak, Kalau tidak, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Dengan orang-orang sesat, manusia kan, yang nak ada julis bagaimana? Kalau julis bagaimana? Ia tak sah. Kalau orang maaf aku jual hidup kamu dulu, mencium tumpang tak ada saya nak. Sesaya yang bersih, saya tumpang. Ikan betul betul. Yang ketiga, yang ketiga, ada hak Allah dan ada hak masyarakat. bukan terus maklumat hidup. Hak hidup semua ada hak masyarakat. Apa Apalagi tersebut, pada KC KC ada hak perbuatan asal, jangan Ada hak masyarakat Masyarakat tak akan memilih hukum Bagaimana perbuatan asal memilih? Bagaimana mengubah kepada orang-orang? Bagaimana mengubah kepada orang-orang? Bagaimana kepada orang-orang? Kalau perbuatan asal, maka kedua-dua orang akan memandu hukuman Apa dia? Cari Kalau dia mencuri Kena potong tangan. Dia berjirat dalam hukum Apa-apa yang anda ingin menyebabkan? Ia ingin menyebabkan Dia berjirat dalam hukum Jika berjirat dalam hukum Jika berjirat selesai Dosa berjirat itu Di akhirat Pemakjirat dalam hukum Malah yang berlaku Pada seorang orang nama Mahanis al-Aslami Jarak Al-Fatimah al Dia berzina, dia mengaku berzina Empat kali mengaku Yang sama dengan empat orang saksi Soal pengakuan dia juga nampak lebih baik saya tinggal Tapi kata Al-Fatimah Al-Fatimah dia ada Ada wawah yang syok Wawah dia wawah Wawah dia tak syok lah, tapi tak syok So, kita ingin mengapa kong diri, kita sudah mengapa untuk mengungkong sukaran, dan Dan akhirnya, kita tidak ada yang alam, oleh buku. Bukan buku diri. Bukan buku diri. Adik, bagaimana? Yang betul-betul, yang betul-betul, yang diikat dan di balik-balik. Yes, namanya, yang berubah. Ada, ada sedikit damah daripada Fatimah Kalau Allah berdia ini terkena Tak terkena macam itu Baju Ali bin Abi al Ali dengan masa berkata Oh bin Shatih dan Ali Berdarah celaka berkenaan Dengan kat Ali Nabi. Nabi Bakir Al-Fatih Tak kam ta yanah jan diu ayani kam ta yakin demikian jan ayani kam ta qatin yang datang kepada empat kali nakun namun teks mengatakan tidak tampak kamu datang kepada hukum pula lalu usia datang kau tahu yang ada pada putih mengalami diri dan kebahagiaan kepada bahagia yang kebahagiaan, yang kebahagiaan, yang kebahagiaan, yang kebahagiaan, yang kebahagiaan, yang kebahagiaan, tahu bahan tidak, boleh kamu harus merosak. Dia habis terosak. Dan masuk juga ke mana kelepasan. Maka nanti, yang itulah kau hari. Berbicara dipercinta dengan diri yang kebahagiaan. Saya berpikir tentang soalan daripada di mana Ada satu kis yang saya ingat sangat Kalau berbicara di-Gina, di-Makabang TV, Syarima Berbicara di-Makabang Tidu, berbicara di Saya berbicara di dia meminta di-Makabang Kerana sampai saya dia saya minta saya dihukum ke-Hukum Islam Apa yang saya tidak berkuasa banyak juga bukan tahu. Saya minta untuk berbicara akan tempat di mana pergerakan itu. Tak nanti, dia tidak boleh menjadi orang masyarakat yang tu mengenai tentang berjalan menjadi orang kerana orang maut adalah sebaiknya menteri mengapa tidak boleh sebagai menteri dia kenal mengapa tidak memerlukan memerlukan memerlukan dia? Adik so, yang ada di mana? Berterus terang di dunia atahu yumuruna bi al yang ini di diantara hadis sahih Nabi yang teks hukuman maknanya? Katakan al-watahu tu kan salah satu. Qul ya ayyuhal. Wataqul bil jannah. Qul. Ali barakam wa la biqib. Fa Wa qadil labi ahmi walhak Taqadil ala jahit bahawa benar Wa qadil ahmi walhak Taqadil ala ahmi Bahawa perjalanan Ada syarat Negeri kita kawali Akhir Ada tiga kerupuk Dua kerupuk Masuk ke satu hukum sahaja yang akan masuk ke. Hukum pertama yang masuk dalam terma di akhir harta dia hukum itu ini syarat ini ini hukum benda hukum. Tapi tidak. Dengan hukum yang tahu <tutur> apa <tutur> yang ada di udara. hukum ini zina hukum itu yang model. Dia puas tapi pantang rii di hukum. Dan tidak ikut alham. Maka dia macam apa? Jangan dulu on dengan dia yang tidak Otilah yang sebenarnya. Atau kejarannya dia hukum dia ikut golongan yang ada tadi. Yang ikut mesti dia akan masuk yang ketiga <tuk> Kau ni Amin <tangan> bahag Bagaimana Bilih anak adil Kau yang tahu Kejalanan ini Ini hukum dia Dia hukum ikut Angkat yang sepatutnya dihukumkan Mampai dia sahaja Yang akan matut Suruh so, Untuk bersama kita Apakah syarat-syarat Untuk mencapai Tawaran Nasuhah Eh Tuhan Ya itu hamba ini kami amantu billahi tawatan suha akhsar ayatul syariah hadis ayat wa hai wa yang beriman pertama dan Allah taala dan terpanggil manusia as-su al-bat al-qam yang dengan itu kamu putuskan diri kamu daripada itu kamu nak buang dengan penyesalannya, dengan perspekannya, atau dengan itu, Allah baik mengatakan yang penting kesalahannya, kalau kita berada dengan taubah itu, kita tidak akan mengulangi lagi ke itu dan kita rasa penyesalan, penyesalan, lebih lagi kita penyesalan, kalau kita berpikir, masa kita buat penjahatan itu, kalau kita mati ketika itu Berbuat kejahatan ketara macam besar besar kejahatan tidak terlibat dengan syirik berumumulah Allah Taala berulilah ta kadang kadang pernah tidak berumum syirik kerumah sih tidak berumum Allah tidak ampun berumum syirik misalnya ada tadi Allah dan Tauan, ishara, kita minum atau ada sebab lain pernah mampu tahu bahawa ikan itu tidak mampu apa yang ini, dan sebagainya-sebagainya begitu dipakai karat maka jika bertahunan Tuhan itu maka <tuk> pulih walaupun saya pun dapat terhadap syarikat jadi hukum becah dan hukumkan berbenzina yang telah bertahun Hukum becah ia disebut dalam Al-Quran Al-Khari tapi disebutkan halim yang sahih disebutkan penjual hukuman -um batah yang perempuan yang diperkirkan Muqsa wal muqsa dan nisa Muqsa bagi naki ada perempuan yang ada berdinding kepadanya, berdinding itu maksudnya ada kumbu, hasanah ada kumbu, kumbu yang mana di dia lagi pernah melakukan zina, yaitu dia ada suami, atau dia ada dari istri, beristri, ada ada berhalang kepada dia yang pernah melakukan perzinaan, di mana juga. Anggap ini pengemosa. Jadi kalau itu mosa, kalau mosa, kalau yang terukal, kalau yang terukal, kalau ada anjing yang terima, suasana yang ada pada dia, yang ada pada dia, semuanya ada seperti itu beritaan, begitu dia pada tidak melakukan kejahatan, dia terbawa-bawa dalam ini. Ini perlu kalau mosa. Yang mosa dari zaman zaman belakang dia tak sabit, dia lakukan pilihan, maka dia sejala direcang sampai nanti tapi keringat, benar-benar ini tapi nama nanti berlaku satu-satunya jadi sekarang di laku, ini ada kuat kemampuan pun, kemampuan pun tidak mudah nak sabit dan shahab sebuah dan shahab sebuah kita mau bau bau banongan saksi tidak ada sebarang keterangan padanya. Nah sampai itu maya hukum itu, tetap berat. Nak berat. Nak itu tidak benar. Nama hendak jangan buat. Dan Nabi itu tanya, tak apa? Walaupun zaman pun sebab so, zaman Nabi berlaku ihsan dan muhasan ini dan jadi pak saksi tidak boleh dan sebagainya memang tak boleh. tidak tidak telah berlaku satu per keadaan. Dia beratakan, sampai uh, keinginan besar ini dengan cara jalan di Tampung Untuk anda dan orang-orang sakitkan kepada kita, dia beratakan Apa dia beratakan? Beratakan? Beratakan? Kenapa beratakan untuk Apabila kamu tidak dapat menghubungkan orang itu, membuktikan dirinya sendiri Contohnya, mati alasan Dia beratakan, dia berlaku walaupun nabi sempurna mengenak bagi maksud tak sempurna itu tidak terima dia berlaku di depan nabi tidak berlaku dia berlaku dia berlaku di sana nabi nabi nabi nabi lupa lupa akan dia berlaku di depan diputang bagi sebagai tiendanan itu mengatir saya seperti nabi dalam universitas tapi tinggal dekat dia cara mambili guna dia masih mencancang ke depan dia minta dia datang ke empat kali kotak ni tetap 4 4 kali pengampunan 4 kali yang sekarang sama dengan 4 orang jasi wang isinya 1 jumlah dan minimalkan dan minimalkan hukum tak ada yang ngamuk pelaksana. Nah, hukum sendiri dia. Jadi tindakan untuk penyalah dan ya benar terjadi dan minimal hukum kena baik kita tidak menghabiskan masyarakat yang berbohong, Tuhan dulu dan kita tidak mengajakkan masyarakat yang Orang tak boleh kata orang begitu, dia boleh menguji dia dengan takuan. Dan yang ini, memang tidak berlaku dalam masyarakat yang pada ini, saya akan sekarang ini. Itu yang berlaku. Dan yang berlaku lagi dengan masyarakat yang berlaku dengan masyarakat yang berlaku dengan masyarakat yang anda boleh angkat, anda boleh angkat dengan falsafah lakukan atau yang cukup ilmu. Itu adalah perkara yang secara terasa kita tahu keadaan ini. Bagi maklum hukum itu macam terhadir hukum sesuatu. Tetapi mengapa media China datang dengan ini mengaku China menjadi hukum? Tapi dan tidak ada bukti baik. Tak ada Kau tak ada nyukar. Balik rumah. Pakai bunga bulan, Dia Biarkan. Jangan buku dalam mal. Tidak cara yang peluru, cara yang bersih. Kalau semua orang tak dibersihkan rumah, saya nak muat dalam akadat. Apa butir? Anak dalam kerumah. Tapi katakan kalau kamu yang bersalah, anak kamu tidak bersalah, kalau kamu luhuh, anak kamu buuh, dan sebagainya, aku tak tahu kamu yang sama, Anak, itu bersalah. Dia, anak yang berat-at-at, si anak berat-at, katakan kalau anak yang berat bersalah, dia semua, saya tak boleh diantik, saya tidak ini anak-anak di sini, aku tidak Soalnya saya, hukumlah saya. Tapi kata-kata, kamu yang tetap melakukan segi Dan anak geloh, berbohon, nah, kamu ketua, kebawah-kebawah, anak-anak, kamu berpulih, kau susukan, ya. Pada. Ya, betul. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Pada dia pernah berpulang, jadi sekarang sakat dua tahun semasa. Dekat tiga tahun dah. Dekat. Aku pulang, kenapa orang anak akan di buka dan ada roti di Semua, aku telah pirmakan anakku. Sekarang dia, sekarang dia sudah pilih makan roti. Aku datang bicarakan orang. Orangnya, bukan Nabi yang ambil kuda. Tak menghubung dia. Tapi kalau ada jangkauan, tak cukup roti, tak cukup saci. FatiHojen staticnya begitu baik. Bagaimana punak di Claire? Elena 06, menteker hali. Zain 12 tahun baik. Sayaardı ikan kinirat terletak pergi Tak squishy? Baik? Adalah saya Ng Monta 거는 pertimbang lebih right seperti wkangulu Yang lain saya rasa Ha-haa. Sekiranya yang bawa ah, Anthony Harris Aaa Sudah berokay yang ber explicertai �ми Para kelibung aku dan aku kamu sabet anak-anak abah-abah bagi perasaan anak berada maka waktu makan mili ada di di rumah satu sejarah mana ada sejarah mana sejarah bunyi sejarah sejarah berikut aku di dalam kelibung dasar dasar badan dasar dasar badan dan mereka sanalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan maka mereka adalah jalari yang berhak menjadi hamba Allah di dunia tersebut peristiwa ketika datang dan ketika dia macam mencatat di beberapa dari itu Allah datang hitung di ketika itu demikianlah seperti ini insyaallah yang fakir nazik itu dikatakan sejahtera sekarang ada kita nak marah orang pun marah ke